Певножирні міски дядечка синьоя працювали не поспіхом. Він часто просив повторити. Я чув, як він кладе трубку на поличку. За кілька секунд озвався голос Лідії. Я назвав себе і не помилився, розраховуючи на ефект раптовості. Я слухаю. І я подумав, «Яка була Лідія маленькою дівчинкою?» Тепер доводилось говорити швидко, ритмом вимагати побачення. Трукті щось класного. «Алло, Лідія, ви не чуєте?» «Так я слухаю». Голос їй здавався трохи подаленів. І в голові мої блискавкою сійнула думка – Ніби громом мене вразив на острові всього п'ять абонентів. Навіть сьогодні дурень, заплішений. Як я міг забути, що мені казав Бертикс? Поліція прослуховувала всі п'ять номерів до полового острова. Бертикс знав зміст усіх розмов. Що я міг сказати Лідії, як міг призначити побачення? що, мовчки повісити трубку? П'єр Бертикс, зараз певну коніферіатію у Кретеї, його поінформують. Він витлумачить це, як умовний сигнал. Жінкам крізь кабіни було видно, як я мовчу перед телефоном. «Ало, я слухаю», повторила Лідія. «Слухаю». І нарешті я спромігся, лютуючи сам на себе. Скажіть, Лідія, я сьогодні хочу повечеряти у вас. Це, це можливо, ввечері на одну персону? Сьогодні? Гаразд. Очевидно, Лідія не розуміла. На щастя, їй не спало на думку спитати, для чого я телефоную. Я ніколи раніше цього не робив. Вона повторила гаразд. Домовились і поклала трубку. Я вийшов з кабіни і рушив вугу униз. «Пане, а за розмовки від Франків? О, даруйте!» Молода екзистенціалістка зневажливо посміхнулася. Найстарша повія глянула на мене повними співкриття очима. Я ставав можливим клієнтом, але я трохи наступив на лапку її собачки – і його сказала вона. Я розумів, що та жінка має рацію. Я домігся прямо протилежного тому, що хотів. Доведеться знову марнуватись у затхлій атмосфері Птілідо, вечеряти під наглядом дядечка Сонєта і його клієнтів, чекати на годи сказати кілька слів Лідії, так, щоб ніхто нас не почув. Лідії, яку я вже попередив, яка мала час кілька годин поміркувати. Ну, чистий тобі його б та й годі. Десь так мені писано на роду, коли про чомусь є і цієї справи, я знаю, сам собі, вставляють дрюк у колесо. Я піднявся у відділ і сів попрацювати. Треба ж було якось згаяти час. Із вікна відділу я бачив рух на площі опери так само неспинною, як і рух морських хвиль. Можливо, і серед усіх тих людей, які, здавалося, не мають жодних вагань, гуртом кидаючись через вулицю після сигналу регулювальника, були такі, що, як і я, борсувались у безвиході. Одран прийшов прощатись. Я побажав йому щасливої дороги, думаючи про авіатора племінника вбитого Стефана Бореля. Авіатор був десь в Англії і не поспішав дізнатись про обставини смерті свого дядька. Сутінький вечір. Робота чудово заспокоює. Я почувався спокійним. Я майже забув у кожному разі приколесав у собі трагічного героя, який ось уже три тижні поволеньки займав моє місце. Я добре знав, що він мені прокинеться. Знав, що фатальність поведе мене знову